Bosgarren unitatea B. Landareak zaintzen. Gaur geranioei buruz hitz egingo dizuet. Jende askok balkoietan geranioak jartzen ditu udaberrian, baina ba aldakigu geranioak zerbehar izaten duen ondo hazteko eta indartsu mantentzeko. Entzun onako asalpen hauek. Geranioak drainatze sistema ona behar izaten du. Sustraiak segituan usteltzen baitira. Urestatzen dugunean ez da komeni loreak eta ostoak bustitzea. Udaberrian eta udan, astean bitan edo irutan urestatzean nahikoa izaten da. Udazkenean astean behin, eta neguan ez du ura asko behar izaten. Geranioak argi asko behar izaten du, bestela ez da ondoazten. Egu jartzea komeni da, eguzki izpiak gustura jasotzen ditu eta. Temperatura basuak kaltegarriak dira geranioarentzat. Horregatik neguan babestuta egon behar izaten du. Batzuek etxe barrura sartzen dute eta beste batzuek estali egiten dute. Loreak mantentzeko 15 egunetik baino ongarri likido berezia behar izaten du eta bi urtetik baino lurra aldatzea ona da, baina beti udaberrian.